و غیره نو پیا اوسن نو دینا امید پزلو او قنوت او نا نا امید وی پم ها ان ندا نهایت نه شکرې ها س تک کم دې کنه چې شروت ورشيږي نو کې اکرصفه بے صبری شو بے انتها بے صبری نامانا شوشی شابسی خبیب اوچوی او بل طرف تا گورا اولا ان ازقنا فرحمتا او که چرت منگا اسکو پا دمانی رحمت تا قبل طرف نا من بعد دور را پستا غینا چه کم ضرور ترسیدری دی مصدقو چدر من بعد دور را پستا غضررن مصدقو چدر کم رسیدری نا یقولنن دی وی چهازا لی زد دی مستحکی ما آراد جی ادناس دا چې کوم دی تکبر دی اول انې ته کې او دیم ته سو به صبریوه به ان ځای به صبریوه ا دا دریم ته دا به انتهای تکبر دی ییګی به انتها تکبر وک وک دک شهری دکال نا پکویا چې ول او کچ دا وشه ا د تورشه ها اولن ان ازقنا هناعما بما رحم رحمتا او كمن به اصول كوبدن رحمت تقبلت ربنا من بعد الذرى فاستذرنا تشدر سيدي يقولن دا ظالم وای مفرد چادا شها زالی چدا چه زما دی اوما زردی مستحکما وما زن نساء اعوذ گمان نو کومدا قامت قائمتن چدا بابرپاشی اولن رجیتو بفرجمحال او کز واپس پیشما خپل پروردگار نو دلیده نو تعق سره دما دپار پنیز د د خدای اوسنا خا بهخاف کولی جنتې نو نبي الذي نه کفرو نهمونږ به خبر وکو کسانو چې کافردي به معاملو اول نویرکن نهفم او موږ به اوس کوو په دوی بانې په دوی باندې به عذاب کوو عذا غلیزه او عذاب سختو پیر ان ا على الانسان او وررکل چې منږ ا عامک په انسان باندې او ره. نو دے احرازو کی پھیکی او ناشکری بس رازہ جی احرازو کی ادا شکرنا او انعاب جانبی پھیکی او دے لر کی اغخپل جانبو او تکبرو کی او تباہ حق نو کی او ایمت ویزا مستقل شر او ارکر چور رسی گی دتا چکم لیے نو شر رسی گی نو پزو دعا انعریدو نو دے خاون د دعا پلنے مینه ګډې وګډې دا وا کوي وګډې وګډې دا له څو څوک دې راځه دا به څو نه چې کوم دې قل تو وې رائتم ګمه خبر نه کېماته پیږي داسره که خیر اسبات حقانيت ته قرآني زم کو او اسبات حقانيت رسالت کو خبر مخلات شي قل رائتم تو تو خبر راکه ماتا ان کان کې چې دې الله په جانب د خدای نه لکه رسول الله د قشویږي کما قال ان رسول الله اصله کفرتون بهي او بیا تاسو په د کافر شویې او منکر شویې نو من نو غو کېږي دا را توخه اوس په معلومه شي او سن وی هم زړه دي چې مونږ به اوخي ديتا آیاته نا دلائل لا قدرته نا فی الافاق فاتر افد عالم کی دیتا نسای دلائل افاقی وی دلائل افاقی او په انفس هم پنه سن د وی کې دتکم دلائل وای دلائل انفس وی وی کې ا ته کو کې جی ماته خدا لاس فلم وی شو خدای شتري واحد لا شری دا داسه وني زکه چې دې د دې سترګي کار وله نه ورګي ها ما ترګي په دی وله نه ورګي دا اثر په دې کې وله نشته په دې کې شته د قه دې کې بل ما دا خپل نه پسند لیدله په خبره باندې چوده یو دي اقصد کنه د ځل په څیر نه له حضرت دی و چې نو مفهمي اوپا نفسو نددی کی اوم اللہ پاکو خطا یتبینا چا در نور پشانخ کارشی دیتا چا انہو الحق چا دا قرآن و توحید و نبوت و باز دا خیر اولم یک پی بربکا دا بربکا سرد یک پی پائل لگو دی بازائی دو را آیا نده کافی پروردگارستا چا انہو دا اللہ تعالی چلی على کل شین شہید فا ارشیبان عالم دی على انہم فی مر یتن بی پا شک شبکی دی ملکائی مل ربهم دا ملاقات تخفل پر ویدگانا ولی زکر جدید ملاقات تمنکر لی او اللہ خبر دا ان دا اللہ تعالی چلی پا ارشیبان محیط تی علما و قدرتا وقفد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیدیم سورت شورا صورت شورا و تزکویش و امرو مشوره بینهم داما کی دی وحی سلاس دا خمسون آیتان دادری کن جو سایتونا مبارک دی دانچ دیکھنا تسلو خبر پکی کو خیر غدالا چحامی معین سین قافا خدا پاک عالم دی پمانات د تکرو او باجه وی چی ح ا تی اشاره س حکیم م م کی اشاره مجید تا عین کی اشاره عالم تا ش کی اشاره سمیت تا ق کی اشاره قدیر تا جدا د خدای د نمونو صدیر موزاد کذالک دا بیان د حقانیت ته قران یې زم لاول کی کذالک هم دا څنګه پر شان د وحی کول د دې سورته یو حیله کا وحی را دي گی تا و ال دا وا الی الذین اؤھا مقدال پر متعلق تے و اللہ وحکرد اغه کسان ہوتا ال الانبیاء الذین من قبلک او وحرا لے گریدا اغه انبیاء ته چستانه قبلو چارا لے گریدا اللہ العزیز الحکیم اللہ پاک چ غالب دی فاین د امر او حکیم دی په ار قول و پھیل د ددہ او مسلحت او من پا عد عالم دی او تفسیر مدارک کیلکلی دی چید دا مزامین چې په قرآن عزیم کی وین چیوی دی فی ایکی کنا ندہ پا تمام و اسمانی په دی صورت چې کم مزامین بیان دي دا معانی او دا مزامین چې په دی صورت کې بیان شوي دي نو دا په ار یو چې کم دینو کې یو کتاب کیو آسماني کې ار یو آسماني کتاب کیو او دا د خدای عظیم لطف ته نو بار بار ذکر کول پکار دي چې دې صورت کې د خدای لوی د لطف بیان دی ښا اللہ پا کوئی چا لہو ما فی السماوات دا بیان دا ازمت تشان دا عز و جل لئی اللہ دا پا ردی ما فی السماوات چایل بیات وما فی الارد پترک دا مملوکیت سر وہو العلی والعظیم دیع علی دید سپاتو پیت بار او عظیم دید زاد پیت بار تکادو السماواتو قریب دیچے اسمانونا یتفتورنا لګوار کوا چې دا اوچوي مې نه پوهه کې نه د فورټه طرف نه من کثرت الملائکه دا وځره کثرت الملائکونه کما په حدیث کې راغلي دي حدیث کې دا کثر راغلي دي حدیث کې څنګه راغلي دي چې اتت السماء او وحق لها انت اتا چې غار کې دا اولایک د دې سردي چ انت اتدا چخ چخ کيده کټ کی چکې نه چغاري کی دغه شي چغاري کی حضرت بي چ ولي شما في ها موزي او موزي او اربعه الاصابع نشتر پدي کې زيد الصلور غتو الا و ملکن واجئن جبحتو ساجدا الی مگر یو فرشتہ ده په دخصلو رګو ته په مقدار کې الله ته پسېډه باندې خوده ته پسېډه باندې سر لګوډي دي رواه ترمذی دغه او رواه ابن ماجه وب히 فسر الایاتو ا په دغه آیات سره تفسیر ا دغه حدیث سره تفسیر دای چوی دي دخصل یو بل خبره مولا مولې کړي د خیر چتکاندو سماوات قریدی چې اسمان نه تپتورنه اوچوي من فوقه ان من غزمته هی تعالی دا وجهه غزمته خدانه و درې ما خبره علماو کړی نه د پورت سرطنه ولی من نسبت الشریک يشوقنا ان نستطرد شرك وتكاي عن قريب بچشمان نروحي بعدج والملائكه يصدحون بحمد ربهم متلبسين بحمد ربهم او يستغفرون ابي استغفار واجل لمن في الارض على جاده من المؤمنين المسلمان النبولي كاد مسلمان على الله غفور رحيم او ولذین دا بیان هغه مسله د توحید څو نا بیان دا, دا مسله د بتاند شرک دی نا ابتاله د شرک بیانې ولذین اتخذوا هغه کسان چې دوی مقرر کړی دي ایګ کنا من دونې شیوا د الا تلانا او دیا هغه اساس تجویز کړی دی او دی نو الله حفیظ علیهم خدای نکران او نگہبان دی په دوی د دوی په اعمالو زابط تی او ما انتا علیہیم بوکیب او تنی پدویبا نی نگرانو چیگنی توا تی مطلب حاصل ای او ایمان با پیروڑی وکدانک او حی نی لیکا اداننگی مانگا ذریعہ دا وحیرہ لیکلی تاتا قرآنن عربین قرآن چیلس تری شویری پا جبارا ری داولی لتن در امال قرآن در دید وجنا چیتو او یر اصل دکلو اسند كل مكن معظما اشرف القرى ده طول القرى طول كل اشرف القلدي اسند كل دي, أصل كل دي. <تصفيق> او من حولها او جيت دي جميع من حولها من المشتك والمغرب والشمال والجنوب بل وطن جرا ويرى خلق يوم الجمعي نروجي ذا جمعنا دي نروجي لقيامه يوم الجمعي ولې دا یو میجه مو وي کې با په یوه ظالم د مظلوم سره جمع شي او اخر به او مخلوقات داسمان و و او د ځمکه به جمع شي عبیدین او معبودین به جمع لا اری بپی چې داغه پرادو کې شک شو بنښت الله وایي چې فریح کن په فی اپس واګه لا کن فل جننه عرب طيبه رکو په جنت کې بس را دې دا په بدر سره یو پر کبو په جنت کې په بدر سره او و فريق ک او یو بل پر کبایو چې سایر په جهنم کې فعدل سره د خدای دو صفته دي ها بس پی سلام دا په پی سلام له کنه امه دې پی سلام فريق ک په جنت او فريق په الله او قال را اراده کړی ملي